Cənnətə ilk daxil olacaq şəxs Allahın böyük rəhmət sarayına, cənnətə daxil olmaq, insanın səadət və xoşbəxtliyinin bir parlaq göstəricisidir. Əgər bir nəfər hamıdan əvvəl bu saraya daxil olarsa, bu onun ən üstün fəzilətə sahib olduğunu nişan verir. Əhli sünnənin də nəql etdiyi hədislərdə Peyğəmbəri Əkrəmin dilindən bu iftixarın məhz xanım Fatimətüz Zəhraya nəsib olacağı nəql olunmuşdur. 31. Hafiz Şəmsəddin Məhəmməd İbni Əhməd Zəhəbi özünün Mizanul Etidal əsərində Peyğəmbəri Əkrəmlən nəql edir. Cənnətə ilk daxil olacaq şəxs Fatimədir. 32. O, həzrətin dilindən nəql olunan başqa bir hədistə oxuyuruq. Cənnətə ilk olaraq Məhəmməd qızı Fatimə daxil olacaq. Onun bu ümmətdəki yeri Məryəmin Bəni İsrail qövmü arasındakı yeri kimidir. Bundan savayı, Məşhur İslam mənbələrində o böyük xanımın məşhər səhnəsinə gəlişi və oradan cənnətə daxil olmasının çox böyük bir təntənə ilə gerçəkləşəcəyi qeyd olunur və bunun özü xanımın fövqaladı əzəmətindən xəbər verir. Aşağıdakı hədisləri birlikdə nəzərdən keçirək. 33. Əli əleyhissalam Peyğəmbəri Əkrəmlən belə nəqlidir. Qızım Fatimə, Qiyamət günü, əynində həyat suyuna salınmış çox dəyərli bir paltarda məhşərə gələcək və cemaatın hamısı ona baxıb, yüksək məqamından heyrətlənəcəklər. Hədisin sonunda buyurur. Sonda onu bir gəlin kimi ətrafına 70 min behiş turisinin müşayəti ilə cənnətə daxil edərlər. 34. Ayşə başqa bir hədistə Peyğəmbəri Əkrəmlən belə nəql edir. Qiyamət günü başlandıqda carçı car çəkər. Ey cəmat, başlarınızı aşağı əyin ki, Muhamməd salavatullahın qızı Fatimə keçsin. 35. Başqa bir hədistə yuxardakı mətləbdən sonra oxuyuruq. Fatimə 70 min hurinin müşayəti ilə Işıq sürəti ilə oradan keçib, Cənnətə daxil olar. 36. Ən təcüblüsü, Tarixul Bağdat əsərində Xatəmul Ənbiyadan nəql olunan hədistir. Meraca aparıldığım gecə, Beşdin qapısına belə yazıldığını gördüm. Allahdan başqa tanrı yoxdur. Muhamməd Allahın elçisi, Əli Allahın sevimlisi, Həsən, Hüseyn və Fatimə Allahın seçilmişləridir. Onların düşmənlərinə Allahın lənəti olsun. Çox olsun, az olmasın. Fatimənin mənalı adları Adətən hər bir ad sahibinin halını, necəliyini bəyan eləyir. Əlbəttə, bu, Ad qoyan şəxsin hikmətli olmasına bağlıdır. Hədislərdən də anlaşıldığı kimi, Fatimətüz Zəhraya ad qoyulması mütləq hikmət sahibi olan allah Taala tərəfindən reallaşmışdır. Fatimə sözünün kökü fətim, uşağın ana südündən kəsilməsi, məsləridir və mütləq mənada ayrılıq mənasında işlədilir. İndi baxaq görək, İslami hadislərdə bu barədə nə deyilir? 37. Peyğəmbər Əkrəm buyurmuşdur: Ona Fatimə adını qoydu. Çünki Allah Taala onu və sevənlərini Cəhənnəm odundan uzaq tutmuşdur. İslam xanımını bu adla adlandırmış Allah özü onu və sevənlərini Cəhənnəmdən uzaq tutacağı vədini və vermişdir. 38. Başqa bir hədistdə Əmir Əl möminin İmam Əli Əli belə buyurur. Rəsul Əkrəm Fatimədən soruşdu. Fatimə, bilirsənmə ki, niyə bu adla adlanmışsan? İmam Əli Əli ey Allahın rəsulu, siz deyin, onun adı niyə Fatimədir? Peyğəmbər buyurdu. Çünki Allah taala onu və övladlarını Qiyamət gününün odundan saxlayacaqdır. Aydın məsələdir ki, burada övladlar dedikdə bu böyük ananın yolunda olanlar nəzərdə tutulur. Nuhun oğlu kimilər yox. Allah taala buyurdu, Ey Nuh, o sənin ailə üzvün deyil. Elə buna görə də bəzi hədislərdə övladları və dostları kəlmələri yanaşı işlənmişdir yuxarıdakı hədislərdən çıxarılacaq xanımın dostları və ardıcılları bir sıra günahlara bulaşıb və hətta kafir və müşrik olsalar belə, qiyamətdə ilahi əzabdan qurtulacaqlar. Qənaiyyəti səhvdir və heç bir İslami meyarlara uyğun gəlmir. Bu paç ağacın kökü olan Peyğəmbəri Əkrəmə Qurani məciddə xitab olunaraq belə deyilir. Əgər Fərz etsək ki, sən müşrik olarsansa, bütün əməllərim puç olar və ziyankarlardan olarsan. Başqa bir yerdə buyurulur. Əgər o bizə yalan bağlasaydı, biz onu qüdrətimizlə yaxalıyar və ürəyinin damarını qırardıq. Köməkçi hissəsinin əsasdan üstün olması mümkündürmü? Peyğəmbərin övladları onun özündən üstün ola bilərmi? Əlbəttə. Peyğəmbər nə şəriş qoşdu, nə də Allaha yalan bağladı. Yuxarıdakı ayələr əslində ümmət üçün böyük bir dərsdir. Bu, seyyidlərin ümmət içərisindəki hörmət və yüksək məqamları ilə bir ziddiyyət təşkil etmir. Ərəblərin içərisində bir adət var. Onlar addan savayı özlərinə künyə də götürürlər. Şəxs kişidir isə künyəsi əb. Qadındırsa, künyəsi üm kəlməsi ilə başlayır. İslami mətinlərdə Fatimətüz Zəhranın künyələrinin içərisində başqalarına o xanımın əzəmət sahibi olduğunu xatırladan çox qəribə bir künyəsi vardır. Aşağıdakı hədisə diqqət eləyək. 39. i̇bn Əsir Cəzərinin Üstul Qabə fi Mərifət-i Səhabə kitabında nəql olunur. Fatimənin künyəsi Ümmü Əbiha idi, yəni atasının anası. Bu mətləb İbni Əbdül 1 Qirtəbinin Əl-İstiyab fi mərifətil əshab, İstiyab kitabında İmam Sadik əleyhissalamdan nəql olunmuşdur. Bu künyə başqa heç bir müsəlman qadını üçün işlənməmişdir. Bu vəfalı qız atasına qarşı ananın övladına bəslədiyi məhəbbət kimi həddən artıq məhəbbət bəslədiyi üçün belə adlandırılmışdır. Peyğəmbər Əkrəm hələ kiçik yaşlarında anasını itirmişdir. Amma bu qız elə kiçik yaşlarından atasına qarşı məhəbbətini əsir Atası üçün həm ürəyi yanan fədakar qız, həm mehriban ana və həm də vəfalı dost oldu. Əvvəlki səhifələrdə oxuduğunuz hədislər, Dediklerimizi tesdikleyir.